ויאמר ציווה אל המלך עוד בן לי הונתן נכה רגליים ויאמר לו המלך איפה הוא ויאמר ציווה אל המלך הנהו בית מכיר בן עמיאל ולא דבר וישלח המלך דוד וייקחהו מבית מכיר בן עמיאל מלא דבר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 אוכל על שולחני כאחד מבני המלך, ולמפיבושת בן קטן ושמו מיכה, וכל מושב בית סיבה עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתה רגליו.